ومن يزلله فلا هادی لا واشهد اللہ اله الا اللہ وحده وحده لا شریک لا لا ند له ولا زد له ولا لا نزیر له ولا بشیر له ولا مشیر لا ازلی ابدی سرمدی لا اول له ولا آخر لا وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا وَأَعْلَانَا وَأَجْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه أجمعين اما بعد فا اعوذ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اولئیکا الَّذینَ هَدَ اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عجرا. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ من شيء. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراتیسا تبدونها وتخفون کثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في حوضهم يلعبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ليأتين على الناس زمان حتى يمر الرجل على قبر أخيه وَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ دَأَب إِلَّا الْبَلَاءُ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَانِ حَيَاتُ عزتمند او مشران علماء حضراتو په منبربان د ناستسته او پهې ځای کې حاض دل د کمې اجتمما پهسلسل ل کې یا د ختمې قرآن پهسللس ل کې غرض پهې کې زمونږه صرف یو پیغام اوورولې خلکو ته چکل اشپا تیره شی، تیارت تیره شی، ده سبان ور روخی جی، هر یو انسان د خپل کاروبار سوچ په ذهن کی ځان سروالی، د خپل کاروبار تیلی غالت زلنده کی او روانوی، زمیدار ځان سره لور رنبه اگستې وي پټې تروانی دکاندار ځان سره چې ډوډې اگستې دکان تر روانې وي بازو کاپلو ګډیو پیټې ټړلې وي پسربانی په کوسو کې اګه چغې وای غرض داسوک داس اواز کوي سوک داس اواز کوي د چاسم سم اقد وي د چا سم اقد وي په چغ وهنکو کې منږم یو چ خلکو ته وهو د خلکو چې کمی دی دا غوی کم محنت کوم کاروبار دی الله په منبانې یومهنت او یو زیموواري ې د غې زیموواري ختمموو زپاره او د هغه سوداخر رسول د پاره دا چغاپه دي ده کې مونږم به لیکن عام سوداګان چې کومه خرسيږي هغه دا سي وي چې بلله دوکاور کا خپل جیب ډکا او دا, دا, دا, دا, دا نن سبا دنیا ماحول جوړ شوی دی زمنګ چغہ د الله کتاب کلام پاک میں مخ اترے د دی چغې مقصد دار چ اول الله ستاسو په جولې کې خیر واچي اے خلق او داس یو دا داس یو आवाज دې چې په دې کې تاسو کامیابی را او دا आवाज کم आवाज دې دا کوم کاروبار یا نو دا आवाज دا چغہ د کوم کاروبار یا نو وا دا چغه د کوم تاجرانو او دا چغه د کوم عظیم انسانانو نبی له صلوات و سلام جداغه نوم کله انسان اخلی نوم نو انسان کې چې احساس وي د په بدن باندې ویختن نېخشي جواقي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و دا سه هستی چې د دې اسمان ستوري هغه سه هستی په دې ځمکه بیا نه دلی او نن تر قیامت پورې هغه هستی د دې ځمکه د پاس بیا هغه قدم کې خودیشي او نه د دې شین د دې شین اسمان ستوري دا هغه هستی لیدشي هغه هستی چکلا اس پوغمه ته اشاره کوي ون شق القمر قران و اس دو ټوټی شي هغه هستی چکلا مالک په اوخ باندې ظلم کوي اوخ رازيد نبی له سلام په خپو کې سرګ دی برړېږي نبی له صلوات و مالک راوخ تو چې کار په زیاد کې ظالما خوراک کم ور زناور سرزیات مکوئی هغه مشپق انسان مرغی چغی وحی نبی علیہ السلام وحی دی مرغی زلچا در دولے دی دی بچے چانی ولے دی صحابو یا رسول اللہ فلان کی سر دی نبی علیہ السلام وحی دیوز دی زندشی ظلم مدر دوئی دو الله په دی بان خپکی دی تخپل بچے پری دی هغه انسان هو هستی نبی سروسلام روان دی په سر بانیورې چې هغه سو کې د یودیانو لوی رااحب ټولې کاافې دپاره دعوت کوي اوپاره کې مقصود صرف نبی ل السلامو چې د نبی اخیر زمان نخه به داوي چې هغهب په سربانې به ور چې کلې دعوتو کو پل تر د نبی له سلام نور مشران ډوډۍ له لاړه نبی له سلامې پرخیو دوه خانو د دو دوه نور سازو سامان سره راہیب وی جناب تاسو کې او کس نش دی وی آگا یو او ماشوم دې الک دې موږ پرخې دلتا وی هغه الک راولې دا تاسوی چې د چا په سر دام دغه حستي دا چې کله هغه راہیب د یوه د یانو عالم نبی علی السلام ته په غور وکتل د نبی له سلام ترابو طالب توي تا رور از ماره تر سوال دا انسان ځان سره مبوزا نور ملکونو ته د مبوزا کدا یوه دیانو اولدو د به شهید کی قتل میکي اوماد جو سمرحکاری تورات کې دا اغه اخری نبی دی ما قتل چې تاسو روان وي د پسر باندې ريزه سورې ګرځیدلا خغه نبی نے برے صلوات والسلام فرمائے انی لاعرف حجرا کان یسلم علی قبل ان اباسا ما ته اوسم هغه غټه معلومه را چې پما یې سلام اچاو هغه غټه چې زلا نبی نوم جوړشه ماته و السلام علیکم السلام علیکم انی لاعرف حجرا هغه نبی چې په یو ګلاس او بو کې خپل ګوت اخته تا او دا غینا دا ابو چینی ټول گی طول صحابہ اس کی ختمی نو حق قدر من نبی دا غدہ چگوا دا آوازو بازار لگی میله دے میلے لگی دلے دا سوک سکارو بار روان دی سوک سکارو بار روان دي دغه غا عظیم حستی دا مصفلے چوک کیو علار دے او اودې خپل یو आवाज کەی یوه سود د ټماټرو د باټين غنو اواز کەی سود د فروټو د سبزی د وغو اوازونه کەی دغه ټیم کې دغه حستیم د خپل یو داس یو اواز لګای چې خلکو داسو دا واخلې اضا ډېر قیمتي سوداړه نبی رسول الله تط سلام اواز کەی یا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفله اخ خلق د بازار کې مختلفې چیغې شروع دي مختلفه اوازونه شروع دي مختلف سوداګان تجارتونه شروع دي زما دې چې تم غو کې زما د اوازو ما وري يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفله اے خلقو د چاغو غونو تاج زماده आवाज رسی د چا پزله کی شعور وی او د چاغو غنا اور ودون کی وی. یا ایوه الناس اے تولو خلقو د عرب یک اعظم یک انسان ده که پیره که هر جب هر رنگ سره تعلق ساتي هر قام قبیله سره تعلق ساتي يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفله اي خلکو دا سو داوالي ډير زیات بکامیاب شي هر یو انسان خپل کامیابی لټاي کامیابهي سودادار يا ايها الناس اي خلکو قولوا لا اله الا الله تفله داسو د لا اله الا الله عقيده والے دا نظریه والے دا عقید خپل کي دا نظریه خپل کي دا کلمہ والے چاچ دا کلمہ واغستره طفل هو نو تاسو با یقینا کامیاب شي هر یو انسان دې بازار ته دیر پار اغلي زم ما کې تر کامیاب شو زم ما کا ما چرته س غټو کلا اي خلکو تاسو پسکي کاميابي سو پسکي کاميابي گني دا کاميابي راز ته زباني دا دغه چوکې ولاړ دی کله د صففا په ډیری بانې ولاړ دی او ټولو ته اواز کوي صدر خوځې د هبت چغ ووي یا سبااح یا سبا دا داسې د رحبت چغوه چې دا بچ اوله هل ته به خلکو ځان په یو منډه ر سا کله نديلی سات سلام فرمای انن نظیر اووریان خلق زهه یا روون کیم چې هغه تیز رفتار یا راون کېوي او دا د عربه یو قایدهوه چې کله به انتایی د خطرې وخت رالی انتایی نه غوی به سړی په تازهې ظامیر اوخی باندې سرور کووغه به کپل لې کړې او سړ به بربډ نستو ریان پهار کې بربند ئغ به کپړ ستلی او د اوخې داډان چړه دانی شلو غ به ې بایدیدلی اوغ به تی رفتستاه را خو چې کله به کلي ته اوورې د یا سبا ح چ ب کلله. خلق بطور حاضر شغه و نور سره صرف چې کم طرف ته بتلوه او طرف ته مخه سره دا به چې دلتت للی یا دلتت للی صرف اغه طرف ته مخه خلق او یو منډه والزان به رسول اغه طرف تا نبی عليه الصلاه والسلام فرمایا ان النذیر العریان اي خلق زه غا يرون کہ مان النذیر العریان چې کم هه بتنا کچغه وي اگر يرون کیم صفا ډېرې ته خطرګه یا سباها اي کومار حاضر شي ځان رور سوي پوم ټول رالې ټول پکې دي د نبي عليه صلوات والسلام تر ابو لهب هم پکې خلک چې جمع شو نبي عليه صلوات یو چېغه شروع کړه هغه چېغه چې کوم د بازار په چوک کې والي واه هغه د غر پر سر کې پرس حق انسان نه خدادا چکه په منبر باندې کوي اغه د تورو د سوري د لاندې نم کوي چکه مه اوله کلمه وی اغه اخره کلمه هم وی نبی الله صلواۃ والسلام بیا د صفه پړه ری باندې وای یا ایهناسو قولوا لا اله الا الله تفله ای زما قوما تاسو داسې کلمه اونخه هم تم له کو به هم العربه دا سوا د ټول عربو مالکان شي ټول اجم بستا سو ماتا حراشی دا سیو تجارت د تخیم جو ټول عرب بستا سو تابيوی ټول اجم بستا سو خبر منی بیا محمد او خيراتا صل الله عليه وسلم بیا نبی رسول الله می غزتا سو وا مسجد دګه پتا سو دشمن روان دي پتا سو حمله کړي نو تاسو وې او وې چې مونږ په پلوستګو ګورو چې دشمن نه نه روان خو چې تا او وې چې اورا روان دي مونږ به بلکل منو زکه زمونږ سترګې خطا کې دي شي خو ستاد جب نه خطا کی, کی. ویدا سدا قجر رب نا کمرار اف ما وجدنا الا صادقا مونږ پتاوان ډېر تجربه کړې مونږه تعالارিস্টونه منذ له تاهچري درو نه دی ویلي ویدا سره خبره وې دغه شنده نبي رسول الله صلي الله وسلم فرمایځو داسې کلمه خم اي چ تاسو په ټول عربو مالکان شي د ټول عجم بس تاسو تابې شي وېسک خبره قولوا لا اله الا هو طفلهم اې زمما قومه دا کلمه خپل کې چې نشته بل لایق د بندګي نشته لایقه د سيزه د نظر او نیاز د هیڅ قسم عبادت الا مگر صرف یو الله دې دا کلمه وا د هغه خدای په معنی پویدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس خپل تر هغه غټو چتکلا تبت لک سایر اليوم لہذا جماعتنا تهلاک شی تم ډیر پار جمع کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشانه پسترو کې اوخ کې تاوی چکه له تر غټو چتکلا الله وئی تبت یدا ابیر حب و تب تبارشی دواړه لاسونه دا بوله حبو تباشکنا وتبو او تبان دی اګه دومره د حسین ملک او ابو لهب د شغلو خاون د مخنبه سیرخته او یره پلان کې محدی رونه دے داوود مخنه خپل وشي رڼاګان روان وي دوره خيسته ما له دوره چې د ټولنه زیاتو پنځصد کې د ټولنه زیاتو اګه شو الله ما اغنا انو مالو ما کسبو چیکلا زما د نبي مخالفت کړه هغه تمال فیذند اور کړي داغه نسبم فائدان دار کړي داغه کسب او کاروبارم فائدنه دار کړي ما اغنا عنه ماله و ما کسب سيصلى نار انزاتا لهب اغه اور ته بدن کېج لمبو والا اور دے دا خبران بي الرسول الله والسلام د مصلي چوکی کوي یا ايها الناس قولوا لا اله الا الله اے خلق دا خبرو ومنه چ الله یو دے بل سوغ نشتر حاجت روا مشکل کشا نشتر تا سوک کامیاب شی دا خبر چ نبی علیہ السلام اوکی خلق سکئی حدیث فرائی فمنہم من صبا ومنہم من طفل ومنہم من حصا علیہ التراب بعض هغه ظالمان او چ نبی علیہ السلام ته کنځل شروع کړ باز دا سه بدبخت په کې و چې نبی السلام په محمو بارک به د غاڼې توکلې و منهم من طفلا ومنهم من حصى عليه الترابا او چا با خاور رواغه سره د په مخ به هر تاجر ته تا چا سنویل هر شی ټماټرو با ټینګونو با درنګو خرصو ولاته چا سنویل خداه مصالحې سمره قیمتي وا او خلکو خلقوتا دناشان ملاوي دلا پتیدا کې دغه شان وا خروستو هغه تپتوا بعض هغه خلکو چې نه به له صلوات او سلام باندې خارشندل او چاته دې دې مسلې قدر معلوم شو نه بیا په حق حسته باندې خپل سرونه او شیندل هغه صحابه چې نبی له صلوات سلام باندې په پتنګان پرشان راغون شيو وجانګه اوهوت کې قدر اے ته یدت تل حت شلا د طهارہ ذل الله تعالی سو ما دل چا غشل شوی او یا گزار اسه د پاسه لګیدل لې خدای دی مسلې قدر او ته معلومو هغه نبی له سلام نرسو کېږي نو دغه عظیمه حستی دا دی دې مسلې د پاره پاغه باندې توګانی شوی هغه ته کنزل شوی دی د دې مسلې د پاره نبی له سلام پخپل په ویش غزاګانو کې شریک شوی 27 غزوات او کې نبی صلی سلام علیه و دی شریک شویلې اوردی مسلې زپاره د نبی صلی الله و مبارک شې دانسوي دي اوردی مسلې زپاره د نبی صلی الله علیه و سلم د سر مبارک نوې رواني شویلې راوی وای چې ما کتل دا خبره نبی صلی الله علیه و سلم بکولا خلق به تیرې دل میلاوه بازارو چکله د دې حالت خبره اورېدل چې سخت گرمی شوله حتی تاسو په نهاره تر دې پورې چې ټاکه انده گرم شوله ورما شوله نور دې یا تې شو خلک عام درف کم شو تسلی شوله نبی صلی الله و سلام په دا حالت کې ولارد یوم یو را له هغه سره کوزه کې و بدی چکله د دې انسان حالات دې اول دې نو ته پجڑا شو بابا جی چدا خلک نمانی تو تا صلح زانس کې او بس کدو تدا خبر مکوا نبی علی صلاة و سلام او توی زما بچیا زما لور الله اللہ دید پار را لے گلیم زبا خلقو تدا مسئلہ بیانوم او هغه اوبو تا غی واجر اخپل مخ مبارک نبی علی صلاة و سلام او نبی علی صلاة و سلام دغا سوداوہ پٹول بازار کې خرسک للا قدر واغ استلاح ابول اکلالا بے قدر و خلکو اغا پس خندا کولا چا به کولے زمارون و غرز میدارے دغا سودا چے اغا نبی صلی اللہ علیہ السلام کم سوداوا دہا غی سودا پو بارکی منگ دی بازار تر اغلی دا بازار دی اولے حدیث کی راضی اب غز البلادے الله اسواقو ہا دیر محبوب زین الله ته هغه بازارو دي چې کم کې دا عام سوداګان کی او ډیر بهترین زه او دا پدای له لحاظ سره لو قسم لا د سودا زيده د عقیده دا غستلو زيده نو دا بازار داخله دا مجلس داخله دا غستلو دا الله ته ډیر محبوب مجلس نه نبي رسول الله سلام دغه سوداګری او دغه आवाज نن منکو او دا आवाज د ټولو انبيانو سوره عراف د دینه ډک ده نوح عليه السلام ته سناف په قوم ته بیان کړي اس قال نوح لقوم یا قوم عبد الله ما من اله غيره اے جما قوم ما صرف الله بندگی کوي خیال کوي ګره ته اصل الله نا سوا بل سوګا جتروان نشته دا سودا خپل کې دا عقیده والی سبحانه السلام یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هدله السلام یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اے جما قوم اسرب الله بندگی کوي د الله نه سیوا تاسو له بل هیڅوک حاجت را مشکل کو شانشته ویلا مدنا اخاهم شعیب قال یا قوم اعبدوا الله شعيب علیہ الصلات والسلام یو داسه تجارتګاه کې دی راو مدین بین الاقوام بین منډایوه او دیت هر ملک تاجران راتل چاوسو سودا هر رسولا چاوسو سودا هر رسولا شعيب علیہ الصلات والسلام کارسو بازار ته بلاړي وینا مدینہ اخاهم شعيب قال یا قوم عبد الله شعيب علیہ الصلات والسلام مه ای جما قومه بندگی صرف د الله کوي مَا من مِنْ غیرو خیال کے وئے دا الله نا سیواتا سبل حصوک مشکل کو شاہ حاجت روان نشترے عالم الغیب نشترے پویا پاپٹو باندی نشته ویر دا مسلی خوار چاوری دلیوی شوی دی دا مسلی شوی دیو خوار دی حقیقت تچردسوک رسی دلیو عالم الغیب صرف یو الله وی پیر ولی پاقیر ملا میا سید حصنشی کولے داغه پلاس کیس نشتا نبی علیہ السلام دغپل بشروح نشي واپس کوله ابراهيم عليه السلام ابراهيم د نبي عليه الصلاه والسلام بچي دي داغه سا اوزي نبي عليه الصلاه والسلام پغيك كره نبی عليه الصلاه والسلام د سترګ مبارک اوخ کي رواني دي وي القلب يازن والعين تدمى و انا بفراقك يا ابراهيم اللهم حزون زړه درد مند دے. استرغن اوخ روان دي او ابراهيم بچي استا پجدايه ډیر زیات خپم ولا نقول الا بما يرضى به ربنا اغه خبر بکو چې پکې نه الله نه خپکی نبی عليه الصلاه والسلام کل نو که مختار کل د خپل بچي به د مرګ نه بس کړی خپل تر به مسلمان کړي نبی عليه الصلاه والسلام عالم الغیب نو ده سبا ان نغا د سبا د حال نو خبره س کبې الله شوی والله تقول نهلی ان نفاالو ذلكکه غ ده زما نبی د یو شي په باره سبا زه خامهده کار کوما سبا د حالاتو نه تن نه خبره نبی سراتو سلام په بیبانې بی تهمت ل کې دلی نبی د السلامته پتن دا خبرې دی د پاره کوم چې زمنږ دلیقوم په ذهن کې او خبره نسته جناب پلان کې بیمار شوه چې چل شوی شوې یو بیمار شو بل بیمه یره په دی قربانه چا څه کوڑی کړی دي او په دې باندې چا څه سحر او جادو کړی دی دا کوڑی به څنګه چل کیږي نو دا به څه چل کیږي نو دا به پلان کیږي د اصل غوالي غسر خاپیری دی هغه بیرو باسي په دی عذاب کیس موږ ټول قوم اخته دي او هم زمون کلي ک دا مسله ډیرونو کېد چې دلتهوي او دا د خلکو ک عامه که د سلوو کې نه ځې تاسو به خبره نه د پلانکې کمی وسا او پلانکې لورشا آب بهې تعویز روباسي پلانکې کې ور شي پیر به تو چېستاسو به پلانکې برګکې تاونه خښ دیغ کښ شوي او په تاسو باې چر کړيستاسو سرسووک مخال ی ستاسو په خپوانو کې د هغوی رمې نو په دنیا کې داسې سوک سره چې سره تو خلک جوړي خام م هو ما پلانکې مخالب وککنه مسئله را غلې وادهس مسئله از من کلی کرا غلې و خپل نشدار سره غلې و سر او وی جناب موږ باندې دوی تاویزونه نه کړی او یا اتیاذ روپي اوی اولګلې او یا او اتیاذ زرا پنجاب تزه نجوميان پس ګرځا سواب تزا دیر تزا آخر کې وی جناب موږ ته بتاس دا صفاي کوي چې موږ پتاس باندې تعویذونه تاویزونه دي کړی اې موږ وې داسه صفاي کوم کړي داسې داسې دا غویا تسلي او شول ما دې تانه ته کومه تانه چې دا او یا اتیاذ ضر روپي دي, دي. ته اوس نن هغه پیر په سر راځي دوال ازو زتاسرزم تاغه د کی بار کین ازما په الله باندې دا مکمل یقین ما جماعت سحر او جادو کوډې سم نشویل چې کله ز قران ویم ز ورته مدي پیر نه د پوسکو مچرز جوړنه ما بیمارې ما تاسو چلله اوبه تا کوډې شین زره چا کړی و تاسو سوکر دی تاسو مخالف دی کړی ما خودی ظالم هر چا ته دی بل بلدار چې تا دا اوس په تو هغه کې کوډي نه نشوي تاره پیر 8000 روپے څنګه اغستنی تا دنه تاسو تا اوس وکنه پلان کی سره خاطری تا یوزن را و باسي پلان سره پیریان دی تا یوزن را و باسي جنابا دالوی له لنج شروع شوه دا ااده په دی علاقه نبی له سلام او سلام د بیبي بی هار روک شوی دی اغه صحابه ګرځي نبی له سلام ګرځي ام المؤمنین حضرت عائشه رضی اللہ تعالی عنها ګرځي پتاوت نه لګي چیکره اوخ پاسره د بخاری حدیث ته د اوخ د لاندې هر پروتو زما وروره نبی علیہ السلام او صحابو ته د اوخ د لاندې هر نخکاری استا پیر په خیر ترې د اغه ستار کوټې په برګو کې تعویذونه نخکاری نو اوایا تا دا پیر د الله او د الله رسول نو چک کنه کو ستا خیدا ستا ایمان کمزې ته ورسېدو اوبیا و جناب الله تعالی کاوی وطن هغه پکې کول او جارو کاوی هجر نه ورکول نبی عليه الصلاه والسلام هم تا اپ کا ابو جہل هم کاو اللهم لبیک لبیک لا شریک لک نبی عليه الصلاه والسلام هم دا کني مي ابو جہل هم وي اللهم لبیک لبیک لا شریک لک دې دې تبورو سي نبی السلام يقد قد بس اوري نور سو سوا مويا ابو جهل بوئی اللہ شریکن لکا ما وما ملکا اللہ صحیح صوب شریکان نشتا مگر اگر شریکان چی تاول اختیار ورکڑے پخ پللاس کی حصی اختیار نشتا دے زمنگا خلکم بوئی ایرہ داول اللہ اختیار ورکڑے نه الله اللہ نازوولی دی دول اللہ ورز ورکڑے دا دا ورز ان تعالی درکڑے دا شتیم وصر تعالی درکڑے دا خطو در دین سکار واخلہ عبود جحل پا دیبانی کافر ہو چی دا کری ما بیویلا لا شریکن لکا تم لکوهو ما ملکا منزون اغوی کول دا اغوی با صدقی خیراتونو کول الله ما کانت صلاتوهم عند البیت اللہ مکام و تزدیا منزون پا بیت اللہ کے دن نکول دارنگی لولو عبادتونی کول اللہ دا اغوی مز تانے بجاولو او سیٹیانے گولو او نو او کم عمل صدقی خیراتونی سمره چکلی دی خوچی عالم الغیب الله نه نسیوا پیر پا قرگنی او پلانکیز ما دا حالاتون خبر دی پلانکیز ما تاویزون معلومی پلانکیز ما رکشو شیع معلومی پلانکی دی که پیر دی چه سشیدن رکشو ورشا آغارتوی دا سیزا دی طرف تا بستا یو خبر راید شلا دا عبرت پا تور او بیکم داتا یو سلیو دا اغنو ملخی ملخی د مولا خیر ده په لار باندې روان دي تلې وغرتا او کې شې ډېر زیات یو کور کې ډوډو ټپاخي ځای ته یو زنانو بډایغه ته مالا ډوډې راوړلې هغه وی جناب سولړ ډوډې بچته ملاشي تو ډوډې خونیشت لري او که صبر کې په خبره وګذرل ویره خیر ده پهخه کې خزرې زیاتو کې شې ما ډوډې را باندې خو رويخه کور کې زنانو ډوډې پهخه د لاسا ټپار خوږ आवाज خو راځي دیګه ټپار شماري چې یو په خش په خش ولا دلچه سپټیم تیرش ډوډۍ دو به راوړلې ولا هغه دوه تیرې کلې وینور ډوډۍ وینور ډوډۍ خو نشتیه ځانانه وته وي دې دروغ ما وایا تاسو پش کړئ کې لس ډوډۍ پرتې دي ما ته پتر استارش کړئ هغه او هو دا وخت چې تپې دي بس په خطوله پرې وته بس دې حاضره دا ده کوچو غړې او ډوډۍ هر سره له پیر راغلې زمونکلې ده هغه پیر په حال کې مشهور چې جناب پلان کې عالم او د کور د شکرو د وړ پهو لګې بره سړی رالی دی سا ر شوي دي سا ر شودي پیر سر به پتابه شي پله شي او سااررک شوي د ساویله پیداه چرته دوه درر خو نه کېې دی چې عملیت په کاري رابطه په کاري ممرقببه په کاري ته د سبا را شي سا به د اناءالله ماام شو دی یاله دوډی خو د ډړی تپارې نهلو مله اوس به کوم. خلق ران را کو شرانې را کې لوی پیر شرمګم ماخام شو د غ قټ بوټانانی پخوکي او په غرووبانې سر شو د سره ګرزی ګرې ګځ او زنګل کې ساروی پیدا کړي او سهار چې سه بانګونه کېږي د ساروی را رسی دکي سری راغلی زما ساوي و سااروی څ ه پیدا شو څنګه پیدا مونږ پسې په کلو کېو ګرزیدو اوغته خبرې م کوو هوورشهکه داغ دی کې حاضیر نونو بیای. اغلاړی چې څوک تل سارمیږي هغه دغه کې حاضر دی خلک رامات مات شو پیري كامل له او ساروښی شین معلومه ده کور د حالاتونو خبر ده باچا ته خبر اوره سيدل باچا دو لونه وچا کلی پټ کړی داسې وو تیسره خو د عبرت په تور باندې سده حدیث او قصه نه د قرآن ده خو عبرت په تور باندې شان اغه خبره بیر معلوماته کور حساب ته نه لګي ځلا آخریر کې چاوت چې پلانکې پیر دی غ رو شوي چې زونه معلو غیر او دا پیې روغخت پیر, پیر د و جننا زما د لور کالی چا پټ کړي دی او دا معلوم کاه او که د معلوون لکه نه سر به دظوم پیر جناببه محلت راله را هته محلت را راکه را دو رزر لکیي هه محلت زستا هفته محلت هفتته چ ګر را ګې ګر را ګر چې یر ر را خولی پرراماتې آخر داش اخرش پرالا سبالا بدايه دربار کې ګالی پېښ کې کني در سربا ته بادشاہ مخه ته پېښ کې شپره ځان په سيور بنکلې چي وي او دا چي وي چې خدا سره نو دا انکو جبه کې آ مې آ جندړی آ دا ای زما نفسا هاي زما بدن تا په سبا, سبا, سبا سکیږي ها مېره جندلی دا چي وي د بادشاہ وينځره دا غې نوم دې جندړی هغ چې کله دروااضې خوا ته راغلی چې پیر ص هغې نو مورله چ دا خوزو مخلی او ته پته لګېدللی چې کالدي پټ کو او بس په منه دروااضته کولی د شپې دروااض کل کوې دا و یا بخپو ته په یو ته غړی وت چېله دپه چې ت سرې زباه کوم وګه باچه ته زمانو ماخللی تا ته سنګ پ ته چې دا کالی ما پټ کي پیر بیا و چې دکه خیرې کالو شو کارو شو بیا په دا کیس کې باچ کالي کاالی چې حاضیردي خو تاسو لک ی څنګه حاضې دي بس ویجی تاسو خو دا خبره کوم چې مان بنور ته پوسر نه کی غنه باچي باچي خطر او بیا بری خیر نه وي باچا چې سکول نه مات منامات او سوغه ول ورتل اخر کې یو کس راغله بل یو داسې په خکس پېشه پلار کی یو ملخراني ول ملخراني وو نراز هيو را نیولې نو دې راغله او ته جناب پیر صاحب وتړل وي پیر نو ستا مورید کې یم خو دار ما په د لاس کې سدي د ځان سره وای دغه نوم ملخې وای ملخې یوټوب دیو کو پای کې کب اونني ولې شي بلټوب دیو کو پای کې اونني ولې شي مطلب دا د ډوډو خبرم صحیح شو د غاګانم صحیح شو لا باچان صحیح شو بلټوب دیو پای کې اونني ولې شي ملخې دا سره ورم ټوب دی په د کلکونی ولې شي اغه او هو د اموله ما په سره ورم ټوب رانیولې و هغه خبره ده د نن زمانې پیران دی او جناب داس سمے جنگولی اس تارغو کانټه کې لا ګولې چې کم پیر د تورخشه شه معلومه پویا شه چې یا خور دو ټول ملګری خلاګر د ملګری اور د په سلابان اغلا کړی تا اتاو چې څر پلکې د په سلاش چې کم پیر تاویذ نه معلومه یاد اوساته د پتاوه باندې پخپل تاویذ نه کړی دي اور چا په لاس باندې ستا په کور کې خخ کړی دي ورنا چې مسلمان نه داغه بد عقیدي چې تورخشه هغه د الله نو سیوا پټ شي زناغي نبی له سلام نه پوي د پیر به پس پوي شي دا د مسلمان عقیدہ نبی له سلام او سلام دا چغواله او دا چغواله يا قوم يعبد الله ما لكم من اله غيره شریعه اسلام یز ما قومه بندګی صرف د الله کوي استاذ را پاره د الله ناسه عبد الحج تروانیش ترې بل قوم کې کم کم او ولا تبحثن اسا اشیاءهم اے خلکو دا خلکو سر طول کی دو کم مکوئی طول ناب کی دو کم نن زبا من دکانداران حضرات نن سبا من زمیدار حضرات یا کم تبقلہ چی کم گناہ پاگے کی نشتر ہے قوم دا لوت علیہ السلام کی یو گناوہ یو عمل بیکاؤ قوم دا شعب علیہ السلام کی بل گناوہ طول ناب کی وے دو ککو لے قوم دا یہودیان يهود... و نصاراو کسی لگی لگی اگر طول غلطے پا دی امت کی رجم شوی د کم کم اصلاح کې او په کم کم باندې بیان کې تاسو ما چې په سبا باندې مخابره کوم او سبا خلکو طويله خو بس دغه چې خلکو ازماده اسلام رونو چې کوم چې نبی له صلوات والسلام ميله او یا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلو دغه مسالې د پار نبی له صلوات والسلام سره صحابه اکلک ملګری شیو په هر میدان کې د نبی له صلوات والسلام سره وګپو وګباني هغه جنگی دلیو تا دی دا پار اخ پل مالونو قربان کلیو دو سو او خان سره سردو مکمل راشن نا عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو جہاد کې ورکڑی دي نبی علیہ السلاموی ما زر عثمانا ما عملا بعد زا یومی حازا تا دیو را دی نا پس که عثمان سا عمل نه زرن مطلب دا دے الله بخل انسان دی ابو بکر په کور کې یو ستنم قدری نپری دی صرف دا اللہ د الله دا رسول می نپری دی دا وخت نن په دی امت باندې راغلې او را روان دي نن زمنګ پرونو باندې زما پرور مسلمان باندې په افغانستان کې د يهوديان لاس دي نن هغه مسلمان چې کم کیو باب په پینجرو کې بنکړی دي یو انسان زکه ځان سره دا احساسو احساس وکي ګذر د په زيبانه بنوي او دا نور مسلمانان دا سه خاموش ناشر ما بس تصور کوله ای زشمه په خپل زلاله او زه یو جیل کې دا سه په سخت مېمانډونه مال راکې سخت په ماته رہی دلته زما قوم غافل زماده ایمان ملګری مسلمانان ټول غافل دي زه به هم چې د اسلام سي شینې زمایا مسلمان رورس دی نبی له سلام فرمایل المؤمنون کا جسد واحد ټول مسلمانان په شان یو جسد یو بدن دي چې کله سر خوږي ټول بدن د دا تکلیفي کله د یوګته خوږي ټول بدن د تکلیفی نن اوله موږ د اغه پیغام باندې درمن کیغو نن په نن هغه بغداد کې او په هغه عراق کې چې کم هغه مقدس ځایونه پګبان ده هغه بدون تسلط اووی په ملکې خپل ټینګونو مثال په هغه را خوشی کوي مسلمان په زړه کې چې دا څه تصور نتي لري مته را وې زه ټیک شو غافل اودې اودې حساباز مونږ په سر ده او یاد ساتي سرحد د هغه بالکل اصل ټارګټ دی دا سرحد دا قبایلو علاقه باندې شروع کړي او قبایلی علاقې ختمول او بیا په دې دا سرحد به ختمي سرهده بلوچستان چې دی کې د اوولماو او د مراکو د اسلامی مراکزو اودارګ د دینداو خلکو مرکزونه دي او دا د هغوی پهسترګو کېدي او په دی ستا ند اسلامه با کې توالبا او مدرسې هغه ورانې کړی او ترد پورې خلک مجبورګل چې گیرې پ خئ دا اوی کېږي او دا زما ستا په سرمانجر را روانو د ما او, او, او, او تا په کم خوب کې اودو که نورهث نووي چې دا زمونږ کلک عزم وي. ته انشاءالله انشاءالله چې کله دا حالات په موږ راول او زموږ کوړ تر دې د شنه مخه مقابله کو کنه کنه په ټے کې سره تسلیم د جلال سره ټول په ټے کې ایمان راوړي چې هغه سویل او داغه په ډله کې برواني و نه نه استاذ دا یو یو عالم به دی د علاقینو چتای استاذ یو یو دیندار مجاهد به دی د علاقینو چتای ولیکن کتاس دغه شان خاموش او سی گئی د استاذ هم خیر نشته حالت کې د جلال به الله سره جون دې چپاګه د دجال باندې ایمان راوړي او په نبی اسلام کفر وکي په قران کفر وکي هغه دجال سره ملګري شنهغه مافی دغه امریکان سبا دجال له چې داغه ملګرتیا د دا وکړه د ایمان نه د لاس او وینځل دغه ملګري پرې بديدي ورنه کډ علماء او طلبه مجاهدین ملګري خیر د نشتره مسلمانه اوس نه بیدار ش خپل بچو له داسې تربیت ور کوي دا الله دین په ازده کوي ته جهاد ترني په ازده کوي دا دارنګ مجاهدین سره کومه ربط تعلق ساتي او دارنګ چې کوم نه اسلام اصل مقصد او ذروه اسلامي الجهاد د اعلان کلمت الله د پاره د نبی له سلام د دعوت د پاره دغه د توري ضرورت کې پیښی چې دا غي نبی ارستم مونږ غوري بیا په هغه ټیم کې مونږ هلي باندې نه لټو او زمونږ یو یو د دین سرمایه ختمي کې من پلان کېدای کی پلان کو او پلان کېدای کی پلان کې عالم شهید کوم دغه شان الله رب العزت په مونږ احساس پیدا الله دې زمونږه اداراتن کې ذخیره دارنګ دا کم د دین بوزغله کامل پختل دین باندې روان کی او الله رب العزت د مورې سره په عمر کې خیر او برکت واچې دې هف دا کم قران لوستلې دی د دوی والدینو ته مبارک بادي او الله رب العزت دې دی هم عالمان کاملان جوړ کی او الله رب العزت چې سم اویل اللہ دی پی دی وارد الله تعالی ته ول مال د عمل کولو توفیق را کړي بیا تاسو له ختم کې بیا دعا کو من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولم ترى كيف فعل عبك بأصحاب الفيل ولم يجعل كيدهم في توليل فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأقول بسم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إلى في قريش إلى في رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي طعمهم من رجوع وآمنهم من خوف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وعيت الذي يكذب في الدين الذي يدعو اليتيم ولا يحظ على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصَلِّ رَبَّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا ما أعبد ولا لكم دينكم وليدين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نسر الله بالفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يد أبي لهب وتب ما أعنى عن ماله وما كسب سيسل نارا ذات اللهب وامرأته حمالة الخطب يجيدها قبل من مسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كل أغوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسد إذا وقبه ومن شر النفاسات في الغكده ومن شر خاسد إذا حسده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كل أغوظ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوى سلح الذي يوسلس في سدور الناس من الجنة والناس أحوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرخيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرخيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد اهدنا الصراط والمستقيم صراط الذين عنعمت عليهم غير المعضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم حلف لامي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويكيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفكون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخية هم يوكنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلخون إن الذين كفروا سباهم عليهم أنزرتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بسوارهم ولهم غذاب غزبهم صلى الله عليه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه